Úvodní části textu ještě můžeme konzultovat český překlad, ale na druhé stránce už je konzultace českého překladu, k nám k ničemu nebude. Text a preklad je absolutně jiný. Překlad není překlad vlastně, jak jsem se zmínil, ale je to kompilace nebo složení které autor sám dal dohromady na základě učení této sutry. A dostali jsme se kam? Dostali jsme se ke dvou otázkám, které klade Moudrý subuty, Subudhi jsme vysvětlili mezi žáky Budhy je jednička v praxi lásky a v praxi samády, které se jmenuje Arana samády. Arana samády a rana znamená boj, bitva, konflikt a. Eh, v sanskritu a v mnohých jiných jazycích je znamená negace a rana. To znamená samády, jež nezná konfliktu, nezná bitvy, nezná sporu. A toto samády, které nezná bitvy, nezná sporu, nezná protikladu, nezná odporu, Když někdo řekne, že je to tak, soboty eh, řekne, když myslíš, bude to asi tak. <laughs> když někdo řekne, že je to onak, modrý soboty řekne, když myslíš, bude to asi onak. Eh, Suboty je vzdálen už veškeré rozlišující pění na rozlišujícím vědomí, proto s nikým nemá konflikt. V tom to je právě vlastně srdce transcendentální moudrosti. Jestliže této moudrosti načichneme, neměli bychom mít konflikt ani uvnitř, ani venku. Buddha sám o sobě prohlašuje, eh, Moudrý muž, a Buddha je ze všech mužů nejmodřejší. Cokoliv, jakékoliv koncepty, jakékoliv názory, jež obyčejní lidé ve světě mají na úpety, on se jich nedrží, to znamená, nepřichází k jejich blízkosti. Proč? Protože jeho vědomí je vzdálené všech konfliktů a názory lidí ve světě jsou vždy konfliktní názory. Jelikož subúty je mistr nekonfliktního samády, nekonfliktní koncentrace spojené s hlubokou moudrostí, proto se stává vlastně Hlavním Buddha učil transcendentální moudrost prázdnoty jakožto jediné reality různým osobám, kromě jiného moudrému Šariputrovi, Anandovi i různým bohům, obzvláště Šakra, ale Subhuty je ten vlastně hlavní. Ten, hlavní osoba, která obdržela toto učení transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost neboli Pragya Paramita tato sutra se jmenuje Vajra Čedika Pragya Paramita což je transcendentální moudrost která jak, jako diamant odřezává všechny nečistoty, je tvrdá jako diamant, nic ji neprekoná, sama všechno reže, ale nic ji nemůže rezat, je tedy nezničitelná. Tato moudrost prázdnoty Tedy je nezničitelná. To je význam vlastně diamantové sutry. A vlastně cesta k tomuto diamantovému poznání je nekonfliktní vědomí, kterého je subhuty mista. Proč? Jak Buddha říká, svět se se mnou hádá, já se světem nemám žádný spor. <laughs> A subute se ptá, Včera jsme to ten, kdo muž či žena, kdo v sobě ponechal vyvstat. Probuzené vědomí, probuzené vědomí, které aspiruje první krok bodhisatovské cesty, je právě aspirace neboli pranidána na toto nejvyšší budhoství, nejvyšší probuzení budhy které se jmenuje Anuttara sam Bodhi. Recitovali jsme mantru hm? Pragya Paramita Sutri, Sutri Srdce, Gathe, Gathe, Pára Gathe, Pára Samgathe, body Svaha, správně. To je vlastně eh, v krátkosti, v několika slovech význam ano, tady som, jak som bude nejvyššího, neprekonatelného diamantového probuzení Buddhy. Gatte, gatte znamená ten Buddha, ten, který dosáhl plnosti v moudrosti. Gata je příčestí minulé, odešel, ale gate přestože odešel, to je lokativ vlastně pro, jestli jsou tady linguisti, lokativ minulého příčestí, což znamená, co přestože odešel, zůstává, to ani v češtině nebo ve slovenštině nemůžeme přeložit. je to ten, který Budha je ten, který odešel, ale Odchází, ale přesto, že odchází, je tady. Gatte, gate, gate, pára gate. Odešel nebo je v procesu odcházení, což je transcendentální módost. Transcendentální módost znamená být v procesu odcházení. Pára gate, Pára gate znamená tam na druhou stranu. Pára gate, pára sam gate. Na druhou stranu sam. Sam znamená společně se všemi bytostmi. Body, to je opravdové probuzení. Sváha, Sváha jak víte, je na konci většině manter a znamená to vlastně su, aha, dobře řečeno. Budiš chvála, jestli se to dá vůbec přeložit. Hm? Ten, kdo má aspiraci na toto nejvyšší probuzení společně se všemi bytostmi, ten je tedy bodhisattva. A jak se vyznačuje bodhisattva? Podle komentářů kromě jiného komentáře Diamantové sutry. Bodhisattva se vyznačuje tím, že má čtyři druhy vědomí. Jaké čtyři druhy vědomí? Má široké vědomí, co znamená široké vědomí. Široké vědomí je to vědomí, které obsahuje všechny bytosti. Bez výjimky. Za druhé, jelikož má jeho široké vědomí, je založené na čem? Je založené na moudrosti, transcendentální moudrosti. To znamená, co? Že vše vidí v rámci té nejvyšší pravdy. A ta nejvyšší pravda je pravda prázdnoty. Buddha a satové vysvětlují dharmu dvěmi způsoby. Na základě konvenční pravdy a na základě nejvyšší pravdy. Když vysvětlují na základě konvenční pravdy, nevysvětlují na základě nejvyšší pravdy. Když vysvětlují na základě nejvyšší pravdy, nevysvětlují na základě konvenční pravdy. Ale v, v konci ve stavu hlubšího poznání konvenční pravda a nejvyšší pravda, pravda prázdnoty všech jevů je jedna pravda. A Buda učil jen pravdu jednu, to je eh, jak v učení tak Terevády řečeno, tak i v učení eh, aspirující na cestu bodhisatvy, nebo učení vysvětlující tuto cestu. Tedy široké vědomí, vědomí, jež je vidí svět z hlediska té nejvyšší pravdy. Nejvyšší pravda je, že svět od samého začátku a vždy byl a bude ve stavu nirvány. To je stav prázdnoty, stav bez jakékoliv substance. Bez jakéhokoliv jázdí. Ve smyslu neměné jedno. Neměného já. Dále, bodhisattva je ten, má, který má stále vědomí. Proč má stále vědomí? Protože je odhodlán, jelikož jeho vědomí je široké, jeho vědomí je vždy spojené s nejvyšší pravdou, proto je stále, co znamená stále, neopouští bytosti. Přestože svou moudostí se nachází v nirváně, díky svému velkému soucitu neopouští bytosti. To je ideál bodysatosti. Jelikož má široké vědomí, jelikož má vědomí spojené s nejvyšší pravdou, jelikož má stále vědomí, které nikdy neopouští bytosti, má vědomí střední cesty. Střední cesta je ta cesta, která je nad veškerými vypalása nebo vypariása. To je překroucení do slova. Překroucení znamená co? Vidění stálosti tam, kde je nestálost. Vidění štěstí v nestálosti, kde je jen utrpení. Vidění já v utrpení a vidění čistoty tam, kde žádná čistota nemůže být. Aha. Tak se vrátíme k textu. Teď víme cesta bodisatvy začíná aspirací tedy na budovství a pochopení, že vlastní vědomí a vědomí všech bytostí je jedno vědomí. Jestliže to chápeme, pak by mělo být jasnější učení budhy, které teď následuje. dvě Otázky jsou ten, který nechal v sobě vystat tuto vznešenou mysl, toužící po plném probuzení budhy, jak má přebývat a jak má podmanit své vědomí. A Odpověď Budhy je, buddha odpovídá, eh, Bodhisattva, Mahā Satva. Mahá Satva znamená velká bytost. Proč je velká bytost? to jsme teď vysvětlili na základě těchto čtyř druhů vědomí, hm? se eh, malá bytost stává velkou bytostí. Eh, Budá první odpovídá vlastně na, na druhou otázku. Eh, velká bytost, bodhisattva velká bytost, eh, by měla takto podmanit, nebo skrotit své vědomí. Jak? Tady je překlad, myslím, stejný, podíváme se na to. každý na světě počínaje nejvyšším bodysatvím hásatvy, by měl následovat to, co vás budu nyní učit. Neboť toto učení přinese osvobození každému, ať je vylíhnut z vejce, nebo narozen z dělohy, vylíhnut z jíker, to je volný překlad, doslova z e, e, jako hmyz se e, dle indických představ, které možná nejsou moc vědecké. E, hmyz se vyvíjí z, z, z mokrosti. Hm? Nebo z vlhkosti. A nebo vytvořen přeměnou. Hm? Vylíhnu z vejce jako ptáci a tak dále, plazy, zdělohy, jako jsme my a vyšší druh zvířat, zíker, což je hmyz, zde je. A nebo vytvořen přeměnou jako vozy. Který se vyšší druh Bohu nepotřebuje se množit sexem, množí se přímo vědomí. Dále. Toto jsou čtyři druhy, jak my bytosti můžeme přijít na svět. Jiný druh bytostí neexistuje. <laughs> Jestli jsme tady, museli jsme se narodit z jednou z těchto čtyř cest. A pak jsme s tvarem nebo bez tvaru. E Tady překládá s mentálními schopnostmi, ale v textu je ti, kteří mají e, vnímání, anebo ti, kteří nemají vnímání. Hm? V, e, existuje stav hlubokého samády. Ve kterém bytost nevnímá nic. Buď je to samády moudrých, jako je Niroda, samápaty v buddhismu, kde objekt a subjekt je nirvána, což je nejvyšší samády v buddhistické praxi, nebo praxe heterodoxních, která je v Indii, kde můžou silou vůle zastavit srdce na nějakou dobu, zastavit životní procesy a znovu se, se, se zase probudí. I dnes v Indii existují jogiňi, kteří toho jsou schopni. Hm? Viděli jste nějaké? Neviděl. Abych nebyl a vy vždycky přidal trochu humoru a příběhu. Tak je slavný příběh pilota Baba. Slyšeli jste? Znáte pilota Baba? Román zná? Pilot Baba. Pilot Baba je v moderní Indii legendární osoba, jogin, který snad ještě žije. Tak musím říct, teď no, jeho příběh, abych nebyl. <laughs> Pilot Babal, když byla eh, válka nebo konflikt mezi eh, Čínou a Indií hm? v roce 1961, byla malá válka eh, v Kašmíru, v severním Kašmíru, Číňani mauce se tom teda vtrhli do, na to území a okupovali ho. A v té době byl hrdina tohoto příběhu, pilot, baba, pilote, A když lítá nad Kašmírem, co vidí? Vidí v nebesích vousatýho jogína, bílého, který se prochází tak jako co je hlavní ulice v Bratislavě, už se zapomněl. <laughs> Hmm? Obchodná. ulice, tak jako na obchodní ulice se prochází na nebesích vousaté jogín, tak pilot baba, jelikož má v sobě dobré semena víry, Tristané. podáde demisi <laughs> a jde hledat. <laughs> jde hledat dvousatýho jogína, co se prochází po nebesích. Můj učitel sanskritu mě mnoho o něm pověděl, ale já řeknu krátce. Tento jogín prostě hledal všude, v těch místech, kde přelétal. Ptal se ve, po vesnicích, ptal se vesničanů, jestli neviděl nějakého bílého starce, který má nadpřirozené síly. Nakonec se dozvěděl, že můj dědeček ho viděl, o něm vyprávěl, který už je, já nevím, 80 let starý, jak viděl starýho jogína bělovlasího, procházet se po nebi taky. A postupem času se mu podařilo dokonce získat o něm informace, kde většinou prebývá někde v jeskyních v Malajích, tak se tam vypravil a nakonec se mu podařilo ho zastihnout. Ale ten pilot, ten legendární jogin, který se jmenuje Hasta Charma, což znamená sloní kůže. Proč sloní kůže? Protože podle pověstí, já nevím, jestli je to pravda, už žije mnoho, mnoho sto let. Jeho kůže mu vysí na těle jako sloní kůže, protože jeho stáry je mnoho sto let. A ten jogín pak poslal svého žáka, když viděl, že se blíží že je ve vesnici a blíží se, chce ho navštívit. Poslal svého žáka do vesnice a, a, a řekl, aby tam nechodil, že ještě není zralý. <laughs> tak náš pilot Baba, který odhodil všecko, zanechal rodinu, zanechal práci, snaží se, snaží se, snaží se, nakonec byl jim poučen a pak dělal co, Jogin pilot baba, když získal nějaké sidy, tak se nechal v různých indických městech, na hlavním náměstí se nechal zakopat. Policie zaterasila, aby ho nikdo nemohl znova vykopávat, nechal se zakopat. Vykopat jámu, vstoupil do té jámy, pak vstoupil do Samády a za týden ho zase vykopali. Pak tam eh, přišli kameramani, televize, tak se zase ze Samády se probudil, zamával na kameramany, vypil eh, sklenici mléka a odešel. Nikdo neví <laughs> A to prováděl v různých místech Indie. Teď už to, myslím, neprovádí. Ale má, doprovází ho jeden japonský žák, který údajně má stejné schopnosti. Dobrý, to je případ. Pilota, <laughs> baba, Tro, trochu relaxace musí být. A jdeme dál. Tak tedy bytosti, které mají percepci, bytosti, které mají vnímání, které nemají vnímání. Tento druh samády je v buddhismu ovšem odsuzován jako samády hloupých, nebo eh, nevede k nirváně. Neb eh, Na základě vůle. Hm? se nikdo do nirvány nedostane. A e, potom e, ani percepce, ani nepercepce. Hm? Což je stav nejvyššího druhu samády, jež e, je se světským objektem. A tady máme překlad s mentálními schopnostmi ne, e, bez nich nebo obojí, bez nich i s nimi, nebo ani bez nich, ani s nimi. Což chtěl e, vše, co existuje, ve světě má ty čtyři existuje v těchto čtyřech variacích. Buď existuje nebo neexistuje, nebo ani existuje, ani neexistuje, nebo existuje i neexistuje. A nic z toho nedává smysl. Hm? Jak čili existence sama o sobě nedává žádný smysl, protože ani, ani v jedné z těchto variací je nepredstavitelná. To, co existuje, nemůže existovat o sobě, protože je v procesu přeměny a tak dále. Čili eh, důležité je pochopit, prázdnota znamená, Prázdnota vlastní podstaty. Vše, co existuje, nemůže existovat vlastní podstatou. A nemůže ani existovat negací vlastní podstaty, protože vlastní podstata od samého počátku neexistuje. A variace. Existence a neexistence, a ani existence, ani neexistence, samozřejmě nedává smysl. Tež. Čili jakákoliv existence sama o sobě, či neexistence sama o sobě, nedává žádný smysl. A to je, co je třeba pochopit. A povede jej tedy všechny druhy bytostí, všechny tyto definice nenech, nepřipouští žádnou výjimku, čili všechny druhy bytosti, ať jsou jakékoliv, povede je k dokonalé nirváně. K dokonalé, kde vzal dokonalou nirvánu? povede je k nirváně bez zbytku. Hm? On preložil jako dokonalou nirvánu. Existují tradičně dvě druhy nirvány. Jestliže arahat ještě žije, žije v pěti agregátech existence a tato jeho nirvána se nazývá nirvána se zbytkem. Když ale arahat zemře, nezbyde nic. Nic, co se dá nahmátnout, nezbyde nic. Nikdo nepraktikuje cestu, aby dosáhl anihilace. To, co zbyde, se nedá dosáhnout. A právě nemožnost dosáhnout něčeho, to je stav světa tak, jak ho bodhisattva vidí. To je cesta bodhisattvy, to je ta nejvyšší moudrost, která vede do stavu budovství. To je ta transcendentální moudrost, kterou Buddha jako bodhisattva stále praktikoval. A teď to nejdůležitější? Ačkoliv vědomých bytostí, jež mají být mnou, mnou tam v textu není, ačkoliv vědomých bytostí, jež mají být dovedeny k osvobození, je bez počtu a neomezené, přesto ve skutečnosti tu nejsou žádné vědomé bytosti, jež by měly být osvobozeny. To je transcendentální moudrost. Bodhisattva je ten, který osvobozuje všechny bytosti s vědomím, že neexistuje žádná bytost, která je osvobozená a neexistuje té žádná bytost, samozřejmě, která je svázána. Proč? Protože dle poznání transcendentální módlosti od samého počátku svět a bytosti se nachází v nirvánickém stavu. Tento stav je přirozený stav všech věcí. A toto je třeba pochopit. Toto je cesta bodhisatů. Tedy v Mahajánovém učení, v učení transcendentální moudrosti, neexistují jen... To není dobré si lehnout při výkladu dávku. To je normálně, toto učení se nesmí podávat, pokud nejsou jisté předpoklady. Hlavní předpoklad je úcta a víra v, v, v toto učení. Pokud není úcta a víra, pak není možné jakékoliv toho, co je řečeno. V našich částech světa je, jsou věci trochu jinak, ale přesto, abych mohl tyto věci učit, potřebuju jistou atmosféru úcty k tomuto učení. Jinak to nemá cen učit, protože to je to nejvyšší učení, které existuje, tak lehnout si ne, nejlepší přístup k tomuto učení. Můžete sedět takhle, to je v pořádku. Čili. Bodhisattva je ten, který má aspiraci převést na druhou stranu, na stranu, která je prostá utopení všechny bytosti, s vědomím, s jasným vědomím, že neexistuje žádná bytost, která je svázaná, neexistuje žádná bytost, která je osvobozená bytosti od samého počátku, nemají skutečnou existenci. Jsou jen složení na príči, důvodu. Jelikož bodhisattva toto chápe, proto Poznává, jelikož má hlubší pochopení nejáství, poznává, že mezi světem a nirvánou nemůže existovat, jelikož nejáství je jediná skutečnost, nemůže existovat žádný opravdový rozdíl. A to je těžké pochopit. Proč je tomu tak, subuty? Protože pokud by existovaly v myslích bodhisatů, mahásatů, takové, má tady despotické, to si přidal, to <laughs> je zajímavý výraz, despotické představy, despotické, despotické můžete vynechat. Protože pokud by existovaly v myslích Bodhisattva, mahasatů takové představy jevu, jako je existence čeho? Existence átma. V... Átma překládá jako e, vlastní ego. E, co znamená átma? <kly> kterou on překládá jako vlastní ego. Vlastní ego, to není špatný překlad. Atma znamená stálá skutečnost, stále bytí, které je odlišné od pěti agregátů existence. Které bytosti, z kterých bytosti jsou složené jaké jsou agregáty existence, z kterých byt, my bytostí jsme složené. Zaprvé agregát formy, hm? neboli těla, tělesnosti, agregát pocitu, hm? agregát znamená množství, hm? pocitů máme mnoho, hm? e, dají se rozdělit na Příjemné, nepříjemné a neutrální, ale je, je jich mnoho, mnoho. Dále agregát vnímání, agregát vůle a faktor vůle a agregát vědomí. Cokoliv žije jakožto bytost na světě, je složenost těchto agregátů. Každý z těchto agregátů, jelikož je složený, nemůže existovat sám o sobě. Jestliže máme představu nějakého já, kromě těchto složených agregátů, které nemůžou existovat sami o sobě, pak e, e, máme představu existence vlastního ega nebo existence stálého jáství jako něco, co existuje uvnitř nebo venku z procesu preměny které těchto pět agregátů existence představují. Vše, co poznáváme tedy ve světě, je proces přeměny těchto agregátů. Čili ten, kdo praktikuje cestu. Postupem času představa nějakého stálého já v Agregátech, z kterých je složen, přestává. A Body od samého počátku, jelikož eh, chápe prázdnotu jakožto jedinou realitu, nemá tuto představu. Ega. Další. Atman, další je Pudgala. Podgala překládá jako ega ostatní. To není dobrý překlad, bohužel. Pudgala znamená vlastně ať vlastní nebo nevlastní, to znamená individualita. A individualita ve smyslu, že je kontinuita života, ve smyslu, že v této kontinuitě života existuje individuum, které se nemění. Individuum tež je, není nic jiného než proces změny. A jako proces změny se nedá uchytit. Další je satva. Satva je jáství rozdělené mezi nekonečně nekonečně mnoho živých a mrtvých bytostí, kde to sebral, to nevím, ale e, e, satva hm? satva znamená doslova, e, dá se přeložit jako bytost, Visudimaga má e, etymologii ze Sač, všichni ti, který bytosti, které lpí na pěti agregátech, ty se nazývají satva. Sač znamená lpět, ten, kdo lpí na pěti agregátech, ten je bytost ve smyslu, že se nachází a bude pokračovat, pokud bude pokračovat lpění, nachází se v v šesti gati. Gati znamená běh existence. Doslova gati znamená běh. ze sánskritského gam, jíti. My, jestliže existujeme, běžíme, hýbeme se v šesti druzích nebo v pěti druzích existence. Buď jako bozy, nebo jako lidé, nebo eh, jako eh, hladový eh, duchové nebo jako zvířata nebo jako eh, bytosti v pekle jak se nazývají bytosti v pekle? pekelnici <laughs> jak je nazveme? Hm? Čerti. čerti to jsou Démoni, hm? Tak, jestliže jsme bytosti, jsme bytosti, protože píme na pěti agregátech existence a proto jsme v pohybu v jednom z těchto šesti druhů existence. Hm? To se nazývá Satva. A poslední. Je džíva, což překládá jak? Nebo já spojené do univerzálního já věčně existujícího. No to je taky překlad. A je džíva doslova znamená individuální duše neboli monáda. Dá se to přeložit jako duše. třeba džinisté, džajnisté, nemluví o atman, mluví o žíva. Hm? Pokud žíva je vázaná na hmotu, na tělo, tak Nedosahuje čistoty a tento, tato vazba duše na tělo je, je možno podle džinistické filozofie, je možno se zbavit pouze askezí. Hm? Čili džíva je to, co je vlastně individuální duše. Bodhisattva je ten, který nemá, jestli jestliže má tyto čtyři představy, hm? nezaslouží si být, nezaslouží si být zván do doslova. Jednoduše ten, kdo, jestliže bodisatva subute, jestliže bodisatva má eh, ani představa, není zdeřena, jestliže má atman, jáství, Jestliže má pojem individuality jakožto něčeho opravdového, jestliže má pojem bytosti jako něčeho opravdového, jestliže má pojem duše jako něčeho opravdového, e, není, prostě není body V některých komentářích e, Této sutry nacházíme ne čtyři pojmy jáství v bytostech, ale nacházíme do, eh, velký čínský komentátor Čí ji jmenuje 16 dokonce aspektů jáství. Ten, kdo něco dělá, ten, kdo něco pociťuje, ten kdo eh, eh, něco vnímá, a tak dále, a tak dále. Prostě ten. Ať jakákoliv forma jáství hm, prostě neexistuje. Ať v tom, co děláme, nebo v tom, co pocitujeme, nebo v tom, co vnímáme máme, nebo v tom, co eh, eh, máme na mysli, zkrátka eh, pojem jáství neexistuje. Kdo má pojem jáství, ten tedy není bodisata. Ať už v tom, co cítí, ať v tom, co vnímá, ať v tom, co myslí, ať v tom, co si bere jako předsevzetí. Všechny tyto druhy jáství tedy jsou negovány. A proč? Právě jsem vysvětlil protože z hlediska hlubšího pochopení buddhistické filozofie, který se nachází právě v sutrách transcendentální moudrosti, všechny bytosti od samého počátku se nachází v, ve stavu bez jáství. Tento stav není možno dosáhnout, protože je to přirozený stav všech věcí. Proto opravdová cesta, cesta bodhisatů, jak budeme probírat dále, je cesta nedosahování. Proto po objasnění tohoto principu přichází objasnění praxe dávání, což je, První dokonalost bodhisatu. Proč dávání je základ praxe bodhisatu? Velký mudrc, moudrý Šantideva tvrdí ve, ve svém traktátu, O vstup na probuzenou cestu, že stav budovství a praxe bodhisatvu není nic jiného než paritjága, než dávání všeho. Jelikož nejsme schopni dát všechno, proto se nejsme budové, <laughs> až najdeme v sobě schopnost dát všechno můžeme dosáhnout budovství. Tedy budovství není nic jiného, než praxe dávání všeho. Na základě čeho? Na základě poznání, že původní stav všech věcí právě je stav nirvánický, stav přirozené nirvány. A tato přirozená nirvána z hlediska cesty bodhisatů se dá dosáhnout jak? Tak, jak vysvětluje Diamantová sutra, praxi nepřebývání nikde. A to budeme vysvětlovat v příštích dnech. Pro dnešek skončíme tady. A teď předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Ať snaživí jednotlivci z nás půjdou do samády, nesnaživí půjdou do hajaja. <laughs> Já myslím, že budu jeden z těch nesnaživých, ale pokusím se stát Dřív ráno nebo ráno energie jsou nejlepší, hm? tak jestliže máte vůli a energii, doporučuji dřív stát a hm, praktikovat ráno. Ráno jsou energie opravdu nejlepší. Proto v klášterech, ve většině klášterů, se stává velice brzy. V Burmě dokonce v půl třetí. <laughs> tak eh, předání zásluh. Ten text tady nemáme, ale to nevadí. ěta vata cha mehi sambadam punya sampadam sabbe deva anumodant sabasampatisidya. ěta vata cha mehi sambadam punya sampadam sabbe bhuta anumodant sabasampatisidya. vata cha mehi sambadam punya sampadam sabbe satta anumodant sabasampatisidya. Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantanumoditva, chiramrakantu loka sasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantana modita, chiramrakantu desana. Aka satta chabumata deva naga mahidika, punyantana nu chiramrakantu Sabitiyo vivajantu, sabarogo vinasatu, mate bavat tvantaryo, sukhi dighayu ko bhava, bhavatu sabamangalang, rakhantu sabadevata, sababudhanu bhaven, sabadhamanu bhaven, sabasanganu bhaven, sadha, suti, bhavantu te devu vasatukalen, sasa sampati hotu pito bhavatuloko cha raja, Bavatu tu